פרק קל"ה. הללו יח, הללו את שם אדוני, הללו עבדי אדוני, שעומדים בבית אדוני, בחצרות בית אלוהינו. הללו יח, כי טוב אדוני, זמרו לשמו, כי נעים, כי יעקב בחר לו יח, ישראל לסגולתו. כי אני ידעתי כי גדול עשה בשמים ובארץ, בימים וכל תחומות. מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצה רוח מאוצרותיו. בחורי מצרים, מאדם עד בהמה. שלח אותות ומופתים בתוכי חי מצרים, בפרעה ובכל עבדיו. שהכה גויים רבים, והרג מלכים עצומים. לסיחון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 Alelujah,